Teatro radiofonic serial Arhanghelii de Ion Agrbicianu Seria a treia, Zestrea Între tânărul Vasile Murășan și Elenuța, fiica notarului Iosif Rodean, cel mai bogat om din satul Vălin, se înfiripă o iubire curată și puternică. Iosif Rodean, acționarul principal al minei aurifere Arhanghelii, este însă un om aspru și orgolios, tiranic. Spectrul aurului se ridică amenințător în calea acestei iubiri tainice. Rodean n-ar încuvința niciodată căsătoria fiicei sale cu un tânăr sărac și fără viitor. Robit de patima sa, el nu trește un singur gând Să smulgă pământului aur, cât mai mult Dar iată că îndârjirea lui Iosif Rodean în drumul acesta spre bogăție și putere Se lovește de cele din tăi semne ale unor întâmplări potrivnice Baia Arhanghelii a făcut destule victime Șirul acesta de accidente tragice provoacă nemulțumire și teamă printre mineri Ai, nu vedeai că da, mărătos dar ce te bazi în pământul, gata în ňom bagăparăm. Ai la să fii domorât, ai la să fii suparat, djala djomori ce înseamnă asta, nevretnicilor? În tătrâția mineri nu se află niciun bărbat? N-are nimeni curajul să coboare în mine să vadă ce este? Să iertați, domnule notar, dar noi ne temem. Vâlva băi, ne dă știri că se apropie o nenorocire. Bate din ciocane și huiește. Sunteți o trepe, nu băiești, iar pe voi, hocmanii, am să vă scot din slujbă. Faceți ce-ți pofti, dar noi în vârtești nu mai lucrăm. Nu mai băim în vârtești! Parasit vârteșul! Ne s-a dat de știre care să urmeze moarte de om dacă mai coborăm în vârtej. Prea bine, prea bine, prea bine, prea bine. Ilarie! Da. Ia Ferdinaru și viră după mine. de de om. Acolo, în fundul vârtejului mare cineva. Am și eu că îi sufla e de unde, pe unde să fie între că am fost cu ochii în patru. Și totuși, acolo piere o ființă. Căutați furile gaților la oaltă. Spinarea nu-l poate scoate nimeni, căci vertejul prea strâmt. Hai, haide, haide, haide, haide grăbiți-vă. Da. Jos. A, așa, apropiați luminile să-i vede în față. Oh. E mort. Și-a dat duhul. ăsta e Gligoraș, bărbatul Paraschivei. Oare ce să fi căutat acolo în vârtej? Ce-ai fi vrut să caute dacă nu aur? S-a gândit că tot nu lucrează nimeni de sărbători și s-a furișat înăuntru să tai aur. Pe înseamnă că o legat în și a frântuasele. Era un om sărman și năcăjit glicoraș. Ce-a căutat, aceea a găsit. Dar pentru viața lui ar trebui să răspundeți mai întâi voi, Hockmannii, care n ați vegheat cum trebuie intrarea în mine. Vă jur, domnule director, că n-am slăbit nici o clipă supravegherea. Țipenie de om n-a putut să se strecoare. Poate că glicoraș cunoștea vreunul din gangurile părăsite, tăiate din bătrâni. La dar alea sunt astupate de surpători. Când mână pe om nevoia și deznădejdea, trece și prin pământ, ca șarpele. Ei, cine poate ști, vai de zilele lui. Faceți un pad de crenci duceți-l în sat la ei lui. Surră. Voi l-ați omorât! Voi l-ați pușcat, canoșilor! Să trăznească în mine, Arhanghelie! Și în in inima voastră neagră! Înțelege, Chiva, că nu l-a pușcat nimeni. N-a intrat pe gura băi. A intrat prin mâncăturile din bătrân. Nu străjile l-au pușcat. Să, să, ce să aurului din toată lumea! Doamne, sacă inima! Nu blestema, femeie. Uită-te-ți asta capului spartă. A căzut în vârtejul de la mine. În mine să pieriți și voi, căinilor! Pentru un zrop de aur mi-ați bărbatul. Nu se mai satură notarul de aur astupă paia, necuratul gura și pântecele cu aur topiț, o doamne! Doamne, bărbatul meu! Nu e lucru bun, iarăși moarte de om, Cine știe de nu ne-ar plânge și pe noi Nu uitați grigora și sărmane Ai că e zopurătă cu tine Ai că e zopurătă rău cu tine Și că la coraj când te-o dus Ai nici afă nu s-o Ai nici afă nu s-o Ai numai ziți tu poși Ai și te-ai râna Tată, ai rostit cuvinte adânci și adevărate Le-au ascultat toți cu mare îngândurare Până și notarul Rodean a impresionat. Nu mă așteptam ca notarul să fie de față la înmormântare. Ormir că a venit. Tata, aș vrea să te întreb ceva. Da. Mi s-a părut, adică nu mi s-a părut că ți-am văzut de câteva ori ochii, ai simțit acolo. Ceea ce ai spus n-ai spus pentru nenorocitul acela de grigoraș care a mers să fură o greunță de aur. Și nici pentru alții ca el. Ai grit mai mult pentru notarul Rodean, rostindu-i în față un adevăr pe care nimeni n are curajul să-i spună. Nu-mi cerceta gândurile Părinte, părinte, numai o clipă Ce dorești, primarule? mai câteva cuvinte aș vrea, dacă îngăbi, da. Vasile, Vasile, du-te tu înainte, du-te Vasile Spune, spune primarule Am hotărât să mă despart de nevastă te rog pe dumneavoastră să pornești procesul de divorț. Primarul sunt, sunt uimit și tulburat de ce aud. O hotărâre așa de mare nu se ia dintr-o dată. Poate... poate n-ai cumpănit de ajuns lucrurile căsătoria e lucru sfânt Ce nu se desface decât prin moarte da, Se poate să fie Nu prea cunosc eu aceste învățături, Rău faci că nu le cunoști Ori Rău. nu vrei să le cunoști Cu ce ți-a greșit ție Slavina? Nu-i vorba despre asta Nu mai pot trăi cu dânsa și bună pace Tare-mi e teamă că din pricina tochiței, Da, din pricina tochiței, faci ceea ce faci și dacă ar fi astfel, ce-ți pasă? Iată că-mi pasă, fiule Odinioară mi-ai spus că numai din dragoste curată te însori cu Slavina Și nici nu putea să fie altfel A fost fată frumoasă A venit după dumneavoastră de bunăvoie, ți-a stat alături la greu Iar acum o părăsești? Nu mai pot trăi cu dânsa, asta-i mie îmi trebuie o nevastă tânără, părinte Toată lumea se veselește, toată lumea se bucură Numai eu om. Bun, zilele Sunt bogat, sunt părtaș la mine Aurul curge izvor Viața mea ar putea să fie raiul pe pământ Însă raiul se preschimbă în iad Lângă omul iere trecută și bolnavă Ascult și-mă cu tremur, primarule Rușine, rușine să fie Aurul ți-a mețit mintea și simțurile Oare te-ai gândit ce vei face După ce nu va mai fi aur? Voi vedea atunci Dragnea ta, noi cere, fi liniștit Îți bați joc de cele omenești, primarule Ia seama Legătura căsătorie menită să țină până la capătul vieții. N-am venit aici să ascult cazania Vreau să pornești procesul și apoi să mă cununi cu dochița. Tocmai aceasta nu vreau să o fac. Bine, bine te privește. Dar află că sunt și instanțe mai mari. Știu eu cum se fac lucrurile astea. O sută de zloți în mâna protopopului și în trei săptămâni suntem despărțiți. Iar dacă nici acela nu va vrea... Am să desleg eu însumi lanțurile căsnicii mele nenorocite. Doctor. cu cât ne apropiem de reședința notarului Rodean, parcă simt o îndoială și o neliniște. Nu ai pentru ce, domnule Crăciun. Cu toată asprimea lui, ai să-l că este un om fermecător și dintr-o bucătă. Și apoi, nu uita că ai fost poftit cu mare insistență prin intermediul meu. Bine, dar nici nu mă cunoaște prea bine. te teme. Și-a luat toate informațiile trebuitoare. Iar dacă a săruit să vii, înseamnă că te să o partidă foarte potrivită pentru Elenusa. Îți spun eu că lucrurile sunt ca și aranjate. Despre fată? N Am cunoscut-o odată la o petrecere la Viena E o adevărată frumusețe, Frumoasă și cu o zestre prin și iară, dragul meu Înțeleg ce spun? Nimeni nu cunoaște adevărat Averea notarului rodean. Dar se pare că este fabuloasă Nici nu mă mir Faima aurului de la mina arhanghelii S-a răspândit pretutindeni. Se spune că minierii taie în metal brut Dar spune-mi, cum a ajuns comoara aceasta În mâinile notarului Rodean? Este o poveste simplă dar nu lipsite de interes. Rodan s-a stabilit aici cu vreo 30 de ani în urmă, venind dintr-o sat de pe Mureș. Avea numai câteva clase de liceu și căpătase cu greu postul de notar. Era un om posomorât, neiertător și siguratic. Țăranii se temeau de el. În scurtă vreme s-a căsătorit cu Maria Negru, o fată fără multă învățătură, dar având cazestre... Baia Arhangheliei Aceea zic și eu zestre de Pe atunci Mina nu producea mai nimic și n-a dat cine știe ce valoare Rodean însă era încredințat că Mina are un viitor strălucit Tot ce câștiga investea în lucrările de acolo și se îngloda în datorii Reată că în urmă cu 15 ani roata norocului s-a întors Adică au descoperit aur Liber. În preț de 10 și 10 de kilograme De atunci toate i-au mers în prim mm -hmm. Și-a dat emisia din postul de notar Și-a ajuns omul cel mai bogat și mai respectat din partea docului Într-adevăr un metamorfoz uimitoare Mă întreb ce urmări va fi avut pe plan moral schimbarea aceasta? Moral? Cum să-ți spun? Succesul l-a îndărâjit și mai mult Nu are decât un singur țel Să scoată aur și mai mult să-și îndestreze fetele și să uimească lumea. Să facă să se vorbească pretutine. Trăiește într-o continuă înfigurare. Într și se simte bine astfel. De deci câte îmi spui, încep să am admirație față de acest om. <laughs> Într-un anume sens, este de admirație, într-adevăr. Dar trebuie să spun că în orgolul și dărținea lui are uneori reacții imprevizibile. Ca să-l câștigi, trebuie să știi cum să-l iei. Să procedezi cu tact. Da. Eu cred din potrivă. Față de un asemenea om energic, dintr-o bucată, trebuie să folosești chiar metodele lui. Ei. Să mergi drept la țintă. <laughs> Ce face Lenuță? Tot mai zăbovești cu îmbrăcatul? Musafirii sunt nerăbdători să te vadă. N-am niciun chef să mă îmbrac mamă. Iar musafiri au venit la tata, nu la mine. Ei ai că nu-i tocmai așa, fata mami. Doctorul Prințul a adus cu el pe un tânăr foarte simpatic. avocatul Pavel Crăciun. Cred că s-ar bucura să faci puțină conversație cu el. Dă-ți și tu se silință. Nu se știe de unde-ți vine norocul. Norocul meu rocul meu, nu poate veni mamă de la un tânăr care aleargă după zest Dar de unde știi că e astfel? Cum poți vorbi fără să-l cunoști? Tocmai asta e Ce pot gândi despre un om care fără să mă cunoască mă cere de nevastă, nu? Dar el te cunoaște din vedere Chiar și așa de ar fi în fața de și nu vreau să-l văd Astăzi unul, mâine altul, m-am săturat, mamă, înțelegi? M-am săturat Haide, haide, liniștește-te, fata mami Dacă n-are să-ți placă, nimeni nu te selește să Tare mă tem eu că tânul acesta a venit prea târziu Ce vrei să spui? Ai nu te mai preface, elenuță. Îmi spune mie inima că tu iubești pe un altul Ești îndrăgostită, no. fata mami. Aide, Haide, haide, spune-mi da, Cine e acela? Cum îl cheamă? Mamă, nu iubesc pe nimeni Nu vreau să mă mărit, asta e tot și... Ei bine, dacă nu vrei să-mi spui, nu strărui Eu nu ți-aș fi dat taina în vileac Atâta te rog numai Că să nu te porți prea aspru cu un nostru N-aș vrea să-l pe taică tu Părerea mea, domnule Rodean este că exact pe sub valea pe care se află așezat satul acesta Se continuă vinere de aur care vin de la Corăbioara spre Răsărit Și se-i din din Pintenu și din alte băi din munții Apuseni Chiar sub casa dumitale, la cel mult 30-40 de metri, până rămășa că s-ar găsi aur. Nu știu dacă e sau nu așa, domnule avocat Crăciun, dar se spune că la sfaturile fântând s-ar fi aflat într-adevăr piatra auriferă. Eu cred asta. Numai că aurul de aici va mai hodini în pământ, cine știe până când. Poate că niciodată nu se vor bate galben din el. Hm, mm, Și de ce nu? Domnul Dr. Prinț se referă probabil la dificultățile create de solunisipos de izvoarele subterane care fac exploatarea foarte anevoioasă. Oh, nu știam că te pricepe atâta la geologie, dragă prietene. Sunt plăcut impresionat. Numai că pe mine aceste dificultăți nu mă sperie. Galeria cea nouă de la Arhanghelii presupune o muncă titanică și o mare cheltuială. Dar... Sunt convins că voi răzbi chiar în filonul principal Despre care vorbei? Vă doresc succes deplin, domnule director O asemenea energie nu poate fi altfel răsplătită Nu sunteți de aceeași părere, stimată, domnișoare? Vă rog să mă scuzați, dar nu mă pricep deloc la acest subiect De altfel nici nu mă pasionează Noi oricum trebuie să pregătim cina. hai de mama. Ne pare rău că ne lipsiți de o prezență atât de fermecătoare. Și eu mă rog de iertare Aș merge puțin în grădină să mă fumez fiba E? Și acum, pentru că am rămas între noi, stimate domnule Rodean, Vreau să vă adresez câteva cuvinte Și eu și dumneavoastră cunoaștem la fel de bine scopul acestei vizite Da, domnule avocat Eu, deci, am onoarea de a o cere pe fica dumneavoastră, Elenuța, în căsătorie Adevărat că simțămintele fetei nu le cunosc când a ajuns, dar cred că nu mă va refuza hmm. Noi suntem învoiți, domnule avocat Cred că și fata se va învoi Așadar, o latură a chestiunii ar fi limpezită mm. Totul e limpezit Totul? Să-mi voie A doua latură a afacerii e următoarea mm. Cer 80 de mii de zestre Banii să -mi fie predați în ziua conunii pe un libret de depuneri Așadar hmm. ceri optzeci de mii pe care să-ți-i predau în ziua coloniei. Da, atâta a cer Iar eu îți cer să ieși imediat din casa mea afară Să ieși numai decât nu vreau să te mai văd. Bine, dar, domnule, Afară! Afară din casa mea! Ce, ce este, Iosife? Ce, ce s-a întâmplat? L-am dat afară! Auzi, auzi, în nerușinare! Să vină un sără toc să-mi impună mie câte zestre să-i dau fetii. Mie! Proprietarul minei arhanghelii. Dar, acesta e un lucru firesc. Trebuie să-mi zestrezi A, ce înțelegi tu... Tocmai aceasta era plăcerea mea, să fixez singur zestrea, să-i uimesc pe toți, să le arăt că nu mă uit la bani când e vorba de fericirea copiilor mei. Idiotul! mi a stricat toată mulțumirea. Să, să nu-l mai văd! Io se nu mai face. Să atât. nu mai văd! nu mai face atâta sânge rău! Se va găsi un altul mai vrednic. Uite, cât despre Eugenia și Octavia Ei au logotnici de ispravă, cuvincioși, care nu te-au supărat cu nimic. Oh, toți eu mângâiere Știi tu, femeie, ce-am plănuit pentru astea două copile? Le voi clădi în oraș două rânduri de case, două palate, cum nu se mai află, să rămână înmărmuriți cu toții! Dar, oare vei avea vei atâția bani să le ridici? to nu te îngriji tu de asta! Umiliți-mă și mine ce catastrofă s-a petrecut Domnul avocat Crăciun a plecat val în încât era gata să dea îmbrâncea pe domnul acela l-am alungat eu uite idee minunată, tată, că era un cățeluș urmărit de lei. Nu te grăbi să de bucuri, nici după feciorul unui popă n-am să te dau Tată, ce-s vorbele astea? A, nu crede că-s orb, atât azi zic Iată-te, așadar din nou acasă, domnule Mureșan Timpul trece repede, nu lenunță Poate pentru dumneata cu învățătura cu examenele să fi trecut repede Mie însă zilele mi-au părut clozav de lungi de bosomorâte Da? Să crede asta, domnișoare? Vreau să zic ca aici, în sat, fără nicio preocupare serioasă A, da. Doar cărțile trimise de dumneata au dat oarecare farmec ceasurilor am fost însă n-am mai găsit în ele nicio o dedicație, nicio o sentință Mi-a fost teamă să nu scriu ceva de care să râzi Să râd? Da Nu-mi place să râd de oameni, domnule Mureșan cu toate că trebuie să-ți fac o mărturisire Acum de curând am râns din toată inima de un om Mai bine zis de doi da. Într-un fel foarte necuvincios așa. Tocmai vroiam să supun acest caz Judecății dumitale Unul dintre cei doi era un nou candidat La mâna mea, mai bine -am zis, am zis la sestra mea Celălalt era tata S-au certat pentru bani, s-au în sfârșitat a dat pe ușa afară. Am râs de amândoi, domnule Mureșan. Nu m-am putut stăpâni, deși știam că e imoral. Și... Dumnezeu dumneata, nu are râs de un părinte, ci de un om stăpânit de o patimă. Cât despre celălalt, n-a avut decât ceea ce merita. mai de ceva mă tem, domnișoară. Să nu cumva să fie în firea dumneavoastră să râzi de toți cei care te vor cere în căsătorie. Bine, dar toți pețitorii aceia care se gândesc numai la averea mea sunt demn de dispreț, domnule Mureșan. Iată de ce mă văd silită să îndepărtez când urcăsătorii Ei, ce fericită ești dumneata Că poți aștepta oricât Pe când noi, clericii Suntem nevoiți să ne căsătorim în grabă Și să ne ocupăm parohili Vie gândește-te, domnișoară Ce aș simți eu când fata cerută de mine M-a refuzat Și-ar și -aș în râs Dar trebuie să riști, să îndrăsnești, domnule Mureșan Și apoi mie mi îmi spune inima că dumneata Nu vei fi refuzat Elenuță? Da Iartă-mă, domnișoară Am mințit atunci Când? Atunci când am spus că adevărata fericire e în noi înșine Fericirea mea este în inima dumii tale, în, în mâinile dumii tale. Știu, știu am simțit de mult, Vasile Încă din vremea când te țineai atât de departe și așa de zvios. Ceea ce m-a ținut atunci m-a și astăzi Dacă, dacă nu ți-aș cunoaște gândurile Mina Arhangerii, Mi s-a părut întotdeauna o netrecut. de netrecut Dar iubirea adevărată trece și peste munți Și peste prăpăsti, Vasile Și va trebui să-l înfrunți pe tata să înlătur această Această stabilă Chiar mâine voi face lenunță Cu toate că simt de pe acum că această înfruntare Nu va fi între mine și tatăl tău Ci între mine și aurul de la mine Nu-mi lipsește curajul dar încerc o mare neliniște Care din noi se va dovedi mai puternic? <fie>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 Băieșul, Răducu Ițcuș Doctorul Prințu, Ion Lemnaru Crăciun, Sorin Gheorghiu Primarul, Matei Gheorghiu În alte roluri, Nicolae Crișu, Pompiliu Radulescu, Victor Marinescu, Traian Moraru Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, Ion Mihăilescu Regia artistică, Titel Constantinescu Ascultați continuarea mâine la aceeași oră